Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Tycker ni som jag att metaforer mest mystifierar? Råkade på två exempel i veckan, nämligen i Säpos omtalade rapport- och i ett mejl från en lyssnare i Nödinge. Vi börjar med Säpo, som alltså i onsdags osannolikt tajmat- Tre dagar efter bomben lämnar sin rapport om våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. På försättsbladet dyker den upp. Metaforen, eller analogin, i vilket fall citatet som tjänar som devis för hela Säpos rapport. Egentligen på dessutom felaktig engelska, men nåväl, här är min översättning i alla fall. Så här lyder det. Försöket att finna en unik alenas avgörande förklaring till politiskt våld är lika stor som chansen att lyckas i försöket att finna en enda förklaring till hål. Mm, ja, jag fastnade där faktiskt. Men med läsningen av rapporten så börjar analogin bli begriplig. För i pås uppräkning av personlighetstyper. Utageraren, grubblaren, familjesonen, kontaktsökaren och deras olika vägar till våldet. Otaliga möjliga driv- och dragningskrafter, trauman, våldsbenägenhet, sökande, självkänsla, status, tillhörighet. Så alltså står det klart. Det finns lika många förklaringar till terror som det finns förklaringar- till varför det finns hål. Ibland också i huvudet. Ja, och så mammots metafor i mejlet från Nödinge. Det är ställt i flera redaktioner på radion, och andra meningen lyder: Att flerfärgars sminka cancerinfekterad hud och påstå att cancern därmed är botad är knappast rätt. Nej. Men poängen visar sig när mod fortsätter med att, apropå våra program, skriva Ni försöker på alla sätt och vis analysera och förklara vad som hänt. Bombarens biografi, utanförskap som leder till dåd som detta med mera med mera. Men trots all ansträngning och all expertis har ni missat det grundläggande och viktigaste. Konstigt att ni inte alls studerar hans eget motiv, krigföringen i Afghanistan till exempel. Och metaforen om kosmetiskt övertäckande får en mening här- när Nödinge-lyssnaren nämner miljardförsäljningen av svenska vapen- till ett krigförande i USA och frågar vad vi tror det väcker- hos de som bor i målområdet för vapnen. Ja, Tim Payne, bryggargatubombaren Timur Abdullohabs lärare- vid University of Bedfordshire- berättar in i en intervju att Timur klagat på- Oerhörd oro för släkten i Bagdad och att kriget i Irak stressade sönder hans studier. Nåväl, där i England är debatten igång. Preventiva program mot politiskt våld kan inte reduceras till psykologi. De måste också tala politik. Välkomna till konflikt. Efter bombaren på Bryggagatan, konflikt blickar bakåt i årets produktion för att se vad som finns att lära bland röster och reportage om terrorkrigets teman, efterverkningar av tidigare dåd och risker med radikaliseringsrädsla. Hör om provokationen i Portland, taffliga terrortillslag i Göteborg, svårigheter med se på syn på Somalia, al qaidas stödsryckningar och kalsongbombarens konsekvenser för Yemen. Den hade nog inte fått lika mycket uppmärksamhet, Säpos rapport som offentliggjordes i onsdags. Den om våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, om inte bomberna i Stockholm hade briserat för en vecka sedan. Men nu, nu har det gått fort. Demokratiminister Birgitta Olsson och andra har bläddrat direkt till åtgärdsdelen i slutet och jäktade iväg till grannländer som Danmark för att studera handlingsplaner mot radikalisering och möta säkerhetspoliser där. Ordföranden i riksdagens justitieutskott Morgan Johansson, socialdemokrat, går så fort fram att han snubblar på det egna partiet. Och vice ordföranden i samma utskott, Johan Linander, Centerpartiet, använder bomben som bräcka för att vinna budgetdebatten och rädda resurser till polisen. Säpos roll och rapport har efter bomben blivit en första rangs fråga för många. Därför tänkte vi idag göra nedslag i röster och reportage från årets konflikt som på olika sätt kan väcka just frågor kring detta. Kring Säpos möjligheter och förmåga. Och komplikationerna i kriget mot terrorismen. För det har varit frågan den här veckan. Hur ska terrorismen bekämpas? I USA har diskussionen om nödvändighet kommit längre med flera fall av så kallad homegrown terrorism- terrordåd utförda av amerikaner som Major Nidal Malik Hassan som sköt ihjäl 13 personer på armébasen Fort Hood i november 2009 och den misslyckade bombningen av Times Square i New York i maj i år utförd av amerikansk pakistanien Faisal Shahzad och bara under de senaste veckorna har FBI lyckats avvärja två stora terrorbombningar vilket vi kommer att berätta mer om om en liten stund i konflikten 4 september om religionens roll i politiken, ja, då grävde frilansjournalisten Petra Sokolowski i den då mycket heta debatten i USA om ett moskébygge vid Ground Zero och hamnade då bredvid en udda kostymklädd man på ett minst sagt annorlunda scoutmöte. Allah, Allah, Allah, Allah.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 Efter middagen när scouterna och deras småsyskon springer omkring som vildar i matsalen pratar jag med Jasmin Schafik, 24 år, som är stora syster till tre av scouterna här idag. Jasmin har märkt att hennes vänner har blivit mer försiktiga med vad de har på sig.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 En av scoutledarna, Priscilla Martinez, har också hijab. Idag kombinerad med lång kjol och scoutskjorta, precis som Jasmin. Har Priscilla blivit mer försiktig sen moskédebatten drog igång? Och hon har tidigare blivit påhoppad verbalt på gatan. Certainly it's become more of a concern. Absolutely. Jag um, I watch where I'm going, keep an eye looking over my shoulder, and um, just become more aware uh, lately.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 Vi hoppas att ni växer upp, lämnar scouterna och börjar jobba för FBI. Så lät det alltså i september med FBI på besök hos de muslimska scouterna i Sterling utanför Washington D.C. i ett reportage gjort av frilansjournalisten Petra Sokolowski. Konflikts Ivar Ekman ringde henne i Washington nu för att ta reda på vad som har hänt sedan dess. Sen du besökte scouterna har frågan om muslimer, homegrown terrorism och aggressiva polismetoder. I synnerhet vad gäller just FBI. Fortsatt att vara högst aktuell. Berätta vad som har hänt. Bara de senaste veckorna så har två bombdåd stoppats. Ett i Portland, Oregon och ett i Baltimore. Och I båda fallen så försökte unga radikala amerikanska muslimer spränga bomber i folkmassor. I Oregon vid festligheterna kring det årliga tändandet av Stans julgran. Och i Baltimore vid ett av militärens rekryteringskontor. Men de här bomberna var attrapper, alltså låtsasbomber som FBI-agenter hade gett de radikala muslimerna. För FBI infiltrerar de muslimska nätverken och försöker kontakta personer som verkar vilja begå terrorbrott. Och om de här personerna säger att de vill ha en bomb så erbjuder sig FBI-agenterna att fixa en åt dem. Och resonemanget är det att det är bättre att FBI ger dem en låtsasbomb än att de går ut och skaffar sig en egen riktig bomb. Och hur ser man på de här sätten att jobba för att förhindra terrorism? FBI säger att den här metoden fungerar. De stoppade ju bombdåden i Portland och Baltimore. Och det är ju bevis för att det funkar tycker FBI. Men det hörs även kritiska röster i Portland som är ett väldigt eh, starkt vänsterfäste. Liberalt som man säger på amerikanska. Där vägrade till exempel borgmästaren att hjälpa FBI med att snärja attentatsmannen. Vad är det som är kontroversiellt? Vad är man kritisk mot? En annan kontroversiell grej är ju att väldigt många muslimer säger att det känns som att FBI spionerar på alla muslimer nu. Och flera församlingar i hela landet säger att FBI-agenter har börjat dyka upp på alla möjliga sorts muslimska evenemang. Från bokpresentationer till ja, fredagsbönen i moskén. Och då känns det väldigt svårt att tala fritt. Och det här är ett hot mot yttrandefriheten. Och det är något som är yttrandefriheten är, alltså, är närmast helig i USA. Och muslimerna i USA är relativt välutbildade. Det är en välintegrerad grupp i samhället som tjänar mer än genomsnittet. Och hittills har... Ja, efter, efter septemberattackerna så kände de sig utpekade. Men nu så säger de att det känns likadant. Det berättar alltså Petra Sokolowski från USA. Här i Sverige vet vi förstås inte i detalj hur reaktionen på attacken i Stockholm kommer att se ut när det gäller till exempel vidgade befogenheter för polisen. Vad vi däremot känner till är det som redan hänt. Där polisens och Cepos arbetsmetoder kommit i dagen som det tillslag som skedde i Göteborg i slutet av oktober. Det var efter att polisen fått underrättelser om ett islamistiskt bombhot mot shoppingcentrat Nordstan i centrala Göteborg som man grep ett antal personer i Göteborgsförorten Angred. Till vårt program den 27 november reste konfliktslotten Kolin till Göteborg för att ta reda på vad som hänt. Så här berättade 33-årige Omar, som egentligen heter något annat, om det som hände den där morgonen den 30 oktober. Alltså redan här så satte man en handböja på mig och så fick jag ligga där. Och. Så när jag följde det, alltså vilka är ni? Då sparkade han med så här i ansiktet. Då. Men efter ett tag då kunde jag höra min fru säga, ja, om ni är poliser, varför knackade ni inte? Och då svarade man att det är så vi knackade. Men kunde du höra dem som satt där? Efter då? Ja, min fru hon skrek ut. Så man kunde lätt höra på honom så. De satt här. Man pratade inte med varandra. Vi fick inte prata med varandra. Direkt. Men de satt här resten av familjen då, på golvet. I hörnet. Omar pekar på ett hörn i vardagsrummet under fönstret- mitt emot soffgruppen i skinn. Där fick hans fru och de tre barnen sitta. Det var iskallt i rummet. Polisen öppnade alla fönster- och, äh... Jag var höll inte. Då får jag så mycket. Jag behöver... Tycker du att han berättar fel? Behöver... Barnen tycker att Omar berättar för snabbt- att han glömmer bort små bitar av historien. Om filten de inte fick hämta i soffan. Om hur det gjorde ont i benen att sitta still så länge. Om hur polisen välte deras sängar. Äldsta sonen, tio år gammal, tar över- då började jag och min mamma gråta. Och, eh, då frågade min mamma om, om, eh, om han fick hämta filtret där. och Då fick mamma sagt nej. Och då försökte jag gå och hämta den. Då siktade han eh, pistolen mot mig och sa till mig sitt. Vill du ha mjölk och socker till Nej, det är så. jättebra. så där, Åmars fru ställer fram kanelbullar och kaffe, och hans bror och kusin droppar in. De har liknande historier om den där morgonen. Kraftiga smällar, vätskrämda barn och så helt plötsligt 20 poliser i lägenheten. Mig fick de. de alltså, jag, jag fick lägga mig helt naken framför min fru och mina barn i Hallen. Och det är ju förnedrande. Och det har ju barnen nämnt många gånger att pappa du ju naken. Ja. Det var stort och allvarligt för dem i deras ögon. Ja, vad är det för Sverige vi ser? Kanske känner vi inte igen Sverige för att det inte är samma land som förr. Kanske är hotet allvarligare och de hårda metoderna därför motiverade. Några förstörda ytterdörrar, fyra personer som spenderat en dag i häktet. Det är ju visserligen allvarligt med tanke på att alla misstankar försvann några dagar senare. Men hade inte motsatsen varit värre? Blodigt terrordåd i Göteborgs största köpcentrum uppemot hundra döda som det talades om. På en bänk i Nordstans mitt framför en skoaffär sitter två pensionärer. Nu var det ju ingenting, men om det hade varit, det visste ju ingen, va? då måste de ju handla snabbt. Tror ni att man kommer få vänja sig vid sånt här i Sverige? Ja, Jajamän, det tror jag. Då strömmar in terrorister här ute. Det är en jävla massa somalier och skit som kommer hit. Islamister och fovier <håll> överallt. sa <håll> du såg det jag tänkte? Jag förstod inte. Jag trodde de bryter sig in hos dig och mig. De håller sina aningar. Vilka, jag vet inte, men det är väl visklänt helt som bombar och så. Det är inte mycket vi åt det. De har, polisen vet ju mer än vad vi vet. Då måste du ju förstå. Men hur mycket visste polisen egentligen? Och hur mycket borde de ha vetat innan 20 poliser helt plötsligt stod en lördagsmorgon i ett vardagsrum i Angered? En källa inom Göteborgspolisen säger till mig på telefon. Hade vi hittat bomber där inne så hade allt sett annorlunda ut nu. Då hade det talats om århundradets insats. Du vet, det är stolpe in, stolpe ut. Jag får också reda på att det var Säpo som bekade ut Omar och hans släkt- och att det var deras uppgifter som ledde till att brottet gick från att klassificeras som ett vanligt bombhot- till att bli misstänkt islamistisk terrorism. Var det en armatur som av fantasifulla öron tolkades till en bomb- eller var det när en av männen sa i ett annat telefonsamtal att han hade sprängande huvudverk. Eller är det Åmars flitiga tjänsteresor i Mellanöstern som verkat misstänkta? Ingen vill ge några svar, men källan på Göteborgspolisen säger Jag har stor respekt för Säpos arbete, men det finns en risk att om man iakttar världen genom två hål i en tidning så blir perspektivet väldigt snävt. Hemma hos Omar kastar hans kusin Ahmed fram en ny teori. Kan det ha med Omars och hans brors skägg att göra? Det kanske kan förklara varför de blev behandlade så olika av polisen. Men tror du att det kan bero på det här? Jag vet faktiskt inte. Att de, när de ser alltså, att okay, jag ser mer snäll ut. I deras alltså, ögon. Det tror du. Du, du, du, ser, du ser hemskt ut liksom med det här. Du är en riktig värsting. Nej, nej men, alltså, alltså, då är de lite tuffare emot dig. Nej, men Kan det lite, vara så? vänta lite. Alltså, de, de var mer brutala hos mig och hos min farbror. Ja, och han ser ju normal ut. Som. Han ser mer normal <laughs> ut än du. Han, ser han har varken hår här eller det. Nej, där. men han var gärningsmannen. Det var han som sa att han hade sprängande i Även om de absurda detaljerna lockar fram skratten så finns den verklighet som skrämmer. Frågorna växer för Ahmed och hans släktingar. Hur rentvår man sig från anklagelser i en hemligstämplad värld där man inte får reda på vad man anklagas för? En nedlagd förundersökning betyder att åklagaren skriver av misstankarna. Men vad händer med tankarna hos grannarna, arbetskompisarna och skolkamraterna? Ahmed bara suckar. En granne till mig på jobbet. Vi har varit grannar i tolv år. Han frågade mig, men vad, du, nu blir du kändis och är du med överallt här på tv. Så vad, vad handlar det om, så han. Hur kan det gå så fel? Ja, nej, jag vet inte. Jag har inget svar, sa jag. Men känner du sånt folk, sa han till mig. Polisens och säkerhetspolisens agerande utreds just nu internt vid Riksenheten för polismål som ska avgöra om säkerhetspolisen eller polisen begick något fel vid gripandena i Göteborg för över en månad sen. I samband med en granskning av rykten om rekrytering till terrorism i Stockholms Stockholmsförorten Rinkeby i våras ja då hade vi anledning att fråga Säpo vad man egentligen vet om utbredningen av våldsbenägen islamistisk extremism i Sverige. Rösten känns kanske igen från den gångna veckans intensiva mediebevakning. Malena Rembe, chefsanalytiker vid Säkerhetspolisens Säpos kontraterrorenhet, som den 8 maj fick frågan i konflikt om hur stort terrorhotet var för svensk del. Nej, ett stort och omfattande samhällsproblem skulle vi kanske inte kalla det. Jag vill ju inte förekomma slutsatserna i den rapporten som vi ska lämna i, i senare i år, men... Vi står, Sverige står inte inför samma hotbild som många andra europeiska länder när det gäller hotet från den våldsbejakande islamismen och terrorismen. Nu, sju månader efter analyschefen Rembes medverkan i vårt program, så står det också i Säpos rapport. Hotet från våldsbejakande islamistisk extremism är inte ett samhällshot i Sverige, enligt Säpo. Men det kan vara det, ett hot alltså mot enskilda och grupper, framförallt i andra länder. Något som Säpo alltså hållit fast vid, trots att det är tre dagar innan rapporten lämnas till regeringen briserar en bomb på Bryggagatan. I vårt program i maj som alltså handlar om medias larm om rekrytering till extrem islamism drog analyschefen Madeleine Rembe redan då de slutsatser som också finns i Säpos rapport. När det gäller själva den så kallade radikaliseringsprocessen att, att ungdomar eller andra dras till en våldsbejakande islamism, en kriminell form av... av våldsanvändning i politiskt syfte, så ser vi, anser vi nog att den har varit ganska konstant de senaste tio åren. Det har inte varit en radikal ökning så vidt vi kan se. Mm. Men jag vill bara kommentera att jag, jag tycker också att den svartvita uppmärksamheten som har varit kring, kring våldsbejakande islamism, det underlättar för radikalisering och rekrytering. Mm. både. Mm. Ja, därför att det, det driver på den här upplevda stigmatiseringen. Det driver på fördomar. så Det, det, det driver på kan dri, eh, driva på radikalisering- både för de som söker uppmuntra eh, till islamofobi- och till de som försöker uppmuntra till främlingsfientlighet- eh, och för de som försöker rekrytera till terrorism. Ah, så det är, det är ganska viktigt att få en mer nyanserad bild- det, det som är pådrivande för att personer eh, hamnar i den här typen av aktivitet det varierar oerhört mycket. Det finns inga enskild, enskilda indikationer. Man kan inte knyta det till att ha ett slöja eller inte slöja eller... Eller, ja, eller stora skor eller små skor eller den typen mm. av indikatorer utan man måste, det är en kombination av en rad olika faktorer som gör att de här personerna hamnar i de här miljöerna. Så sa Sepos chefsanalytiker Malena Rembe i konflikt redan i maj alltså. Och den vilja till att undvika stigmatisering av hela grupper hon då gav prov på och oviljan att använda allt för enkla förklaringar till varför individer blir våldsbejakande extrema islamister ja, det präglar också Cepos nu aktuella rapport. I medias analyser efter bombaren på Bryggargatan så har ett fåtal resonemang i rapporten använts flitigt utanförskapet, våldsfascinationen, identitetssökandet, grupplojaliteten med mera. Det är oftast psykologiska och sociala förklaringsmodeller som skjuts fram vilket gjort att terrorismens orsaker nästan avpolitiserats i media. Men i Cepos rapport nämns också motivkrafter som samhällsengagemang, upplevelse av global orättvisa förtryck och frustration över att demokratiska kanaler inte ger resultat. Så vägen till våld kan börja med indignation. En känsla säkert inte helt okänd för de svensk-somalier som stått i fokus för svenska antiterroråtgärder de senaste åren. På senare tid har fruktan för rekrytering till Al-Shabaab, en islamistisk milis i Somalia, varit huvudingrediens i Säpos kartläggningar, analyser och utredningar om terrorbrott. Al-Shabaab pekas ofta ut som en sällsynt våldsam organisation med både självmordsbombningar och stympningar på sitt samvete och dessutom med kopplingar som det brukar heta till Al-Qaida. Men bakgrunden till Al-Shabaabs framväxt och hur organisationen fungerat i förhållande till både somalisk nationalism och det stora kriget mot terrorismen är något som sällan diskuteras. Det försökte vi göra den 16 oktober i år då ville att frilansjournalisten Magnus Belander sammanfatta de fyra år han nära följt den somaliska konflikten. Så här beskrev han situationen 2007 när etiopiska trupper nyligen invaderat Somalia och det folkliga motståndet växte både i Somalia, i världen och bland svensk somalier. Den nya oppositionsrörelsen samlade Somalier från hela världen med samma uppfattning. Akademiker från USA och Europa, avhoppade ledamöter ur Somalias parlament och så framför allt resten av de islamska domstolar som hade kontrollerat södra Somalia innan Etiopierna gick in. Islamic Courts Union, eller ICU som de kallades, hade besegrat Mogadishus krigsherrar 2006 och lyckats skapa en sorts lugn som inte hade funnits på mer än 16 år i stan. Men det som många somalier hade sett som en chans till stabilitet hade delar av omvärlden sett som framförallt ett hot, inte minst Etiopien och USA. För Etiopien handlade det bland annat om de islamska domstolarnas band till etiopiska grillor och för USA om risken att domstolarna skulle göra Somalia till ett nytt Afghanistan. Urmar Nusbundes reportage i konflikt för två månader sedan. Under åren som följde kastades Somalia på nytt in i en djup militär konflikt som ledde till otaliga dödsoffer och hundratusentals flyktingar. Och här, här i förvecklingarna i kampen mellan en USA-stöd etiopisk ockupationsmakt, en lydregering och en väpnad opposition i kriget Somalia. Ja, där finns förklaringarna till somalisvenskarnas engagemang och att Al-Shabaab kommit i fokus för Cepos rapporter, utredningar och brottsmisstankar och kanske den tydligaste bilden av problemen med terrorbekämpning på distans. För problemet är att hänga med i svängarna. För de som kallades gårdagens terrorister är dagens vänligt sinnade regering och de som misstänks idag kanske bara är i opposition. Ett par år efter Etiopiens invasion återkom nämligen Sheikh Sharif, den terroristutpekade ledaren för de islamiska domstolarna. ICU, men nu utan terroriststämpel och istället FN och USA stöd president. Samtidigt blev konflikten i Somalia också ett tydligt exempel på hur lätt kriget mot terrorismen kan bli en självuppfyllande profetia, en ond cirkel som verkar omöjligt att bryta. Idag är omvärldens engagemang i Somalia begränsat till militärt stöd till Sheikh Sharifs svaga regering. Vilket Magnus Belander blev vittne till på ett träningsläger i Uganda. Där bland annat de som tidigare kallats terrorister tränas för strid av svenskt befäl. Ladies and gentlemen, first of all, let me welcome all of you to the UTM Bianga training camp. Och en militärbas i västra Uganda utbildar officerare från Sverige och andra EU-länder den nya somaliska armén. Bestående av både gamla soldater, nya rekryter och soldater från islamska domstolarnas miliser. Samma soldater som för fyra år sedan stred mot de USA-stödda Etiopierna tillsammans med Sheikh Sharif. Nu är det istället de som får vapen och pengar av amerikanerna. All of you. All, all, all. Okay? Okay. First mistake. You should not be like this in stand up position because as you can see, al shabab boom poop can kill you. You are not protecting for the corner. Och när omvärlden nu omvärden nu satsa militärt för att rädda en somalisk regering, så är frågan vad man dragit för slutsatser från de senaste fyra åren? Om man den här gången lyckas kombinera en politisk process med det militära stödet och om man nu lyckas skilja på lokala somaliska drivkrafter och de globala. För det var just där misstaget låg 2006 enligt Abderi Sakaden, som idag också har lämnat den somaliska politiken efter att ha varit statssekreterare i Sheikh Sharifs regering. För den militära lösningen då med Etiopiens intog var precis det som drev på förutsättningarna för det som man ville stoppa. Att en farlig men ändå rätt marginaliserad grupp som Shabab gavs helt rätt förutsättningar för att växa. 2006, sommaren 2006 när jag var i Somalia så såg jag. Och träffade faktiskt i islamska domstolens hågkvarter. Jag kan säga till dig att att Khalaf och Aden Hashi ledare för Shabab- de hade i princip ungefär 400 milisier. Och de var under kommand av Union of Islami alltså islamska domstolarna. Och det innebär att vi hade kontroll över 100% just när det Shabab. Den här politiken att man låter Etiopien toga in- i Somalia gjorde att genomslamikåret kollapsade och sen institutionerna kollapsade affärsvärdena kollapsade allting kollapsade. Vad har vi kvar? Jo, shabab. Det vill säga vad man vill inte vill åstadkomma det vill säga Al-Qaida, en inspirerad shabab är idag ett faktum. Gårdagens dagarnas 400 shabab är idag 8000 milisier. Abdirisak Aden en av tre svensk-somalier som terroriststämplades i kriget mot terrorns början 2001, men sen rentvåddes, blev socialdemokratisk riksdagsledamot och så småningom statssekreterare i Somalia. Han intervjuades av Magnus Belander i konflikten 16 oktober om just Somalia, landet som har en särställning i svensk säkerhetsdebatt, eller som Säpo skriver i sin nu aktuella rapport. Citat, sedan 2006 har konflikten i Somalia varit av påtaglig betydelse för radikaliseringen i ett svenskt sammanhang genom en växelverkan mellan global Al-Qaida-influerad ideologi och lokal agenda och så vidare. Så där dyker det upp igen, det ständiga riktmärket sedan 11 september 2001, Al-Qaida. I Somalias fall alltså som en influens, en inspiration som gör att en från början lokal nationell konflikt spiller över globalt. I konflikt från november som vi citerat tidigare ur talade vi eh, om kriget mot terrorismen i detta större perspektiv. För det som från början bara fördes mot Osama Bin Laden och hans organisation Al-Qaida har också växt. Det är mycket som har hänt sedan 2001. Det har blivit ett större krig med fler länder som invaderats och mer fragmentariserat samtidigt. Och det har på många håll kommit att få konsekvenser och trängt in i våra liv på ett sätt som ingen kunde föreställa sig. Rättssäkerhetsfrågor, mänskliga rättighetsfrågor, övervaknings- och integritetsdebatter. Ja, då, tidigare i höstas, var fokus inte på en svensk-irakisk självmordsbombare- utan på mer diffusa hot i Europa, hot som föranledde sig på att höja den svenska hotbildsnivån. Men, undrade vi, vilken är egentligen kopplingen mellan de här nu aktuella hoten och handlingar som utförs i islams namn här i väst, och den ursprungliga konflikten, den, den med Al-Qaida? Konflikts Ivar Ekman ringde Fawaz Gerges, professor i Mellanösternpolitik på London School of Economics och författare till ett antal böcker om radikal islamism i Mellanöstern. Gerges svarade då att det är viktigt att ha ett historiskt perspektiv. Att minnas att Al-Qaida är en del av en 50 år lång kamp om makten i Mellanöstern mellan islamister och sekulära regimer. Why did al -Qaida burst? on the scene in the mid 1990s it has burst into the scene because en small grupp av a religiously based activists att det mest most effective means to win the struggle in the muslim world was to attack the united states al qaida föddes på 90-talet när en liten grupp av de mest militanta islamisterna bestämde sig för att det bästa sättet att vinna kampen i den muslimska världen var att attackera väst och i synnerhet USA säger Fawaz Gerges. Because the idea once you attack the United States being the greatest military and political and economic power the United States would lash out angrily. And once the United States does jihadists would stand up and defend the umma and they would gain credibility in the eyes of the umma. Tanken som al-Qaida föddes ur var att ifall man attackerade så skulle USA slå tillbaka urskillningslöst. Och då skulle jihadisterna försvara Umman, den världsomspännande muslimska religiösa gemenskapen, och därigenom vinna alla muslimers förtroende. Och när USA invaderade Irak 2003 verkade det som om Al-Qaidas strategi hade lyckats till punkt och pricka. Irak var Al-Qaidas to win. Tänk på det. Because everything was there for Al-Qaida. Yes, the irony is that, even though. Men Irak blev inte platsen för al-Qaidas triumf, trots att alla förutsättningar för framgång fanns där. Organisationen visade sig vara sin egen värsta fiende. In Iraq, Muslim public opinion i religious sites, on Irak mötte den muslimska opinionen ondskan i form av massiva självmordsbombningar, attacker på religiösa helgedomar, på oskyldiga muslimska civila. Fler och fler muslimer insåg att Al-Qaida inte var en grupp som stod upp mot väst. Det var istället en mardröm. Det sa Fawaz Gerges, professor i Mellanösternpolitik på London School of Economics, när jag pratade med honom i november. Utan stöd bland världens muslimer, utan det skydd som det stödet ger, så dör Al-Qaida, sa han. Och det är vad som sker. Gerges pekade på opinionsundersökningar som den av Pew Global Attitudes som visar att stödet för både Osama Bin Laden och taktiker som självmordsbombningar har sjunkit kraftigt under de senaste åren i hela den muslimska världen. Och därför måste vi förklara kriget mot terrorismen avslutat. Det sa alltså Fawaz Gerges när jag pratade med honom i november. Men med helgens självmordsbombning i Stockholm i färskt minne framstår hans uttalanden i ett något annorlunda ljus, så jag ringde upp honom igen för att höra hans syn på saken idag. Hallå? Hallå, Professor Gerges. Yeah, I can hear you. When we last spoke a few weeks ago, um, you said that Al Qaeda has lost, and that we need to declare the war on terror over. But to most Swedes these days, Al-Qaeda seems more successful than ever and the war on terror most necessary. Uh, what do you say to this? Well, um, I say that the recent attacks or the recent uh, uh, attempts to carry out, uh, out attacks in Western societies are a proof of the structural weaknesses faced by Al-Qaeda. Uh, in fact, de säger oss en stor del att al-Qaida inte no längre har de to att utföra spektakulära, framgångsrika, effektiva attacker mot andra, den amerikanska hemlandet eller Western samhällen. Nej, professor Gerges ser inte lördagens bombningar i Stockholm som ett tecken på ett al-Qaida på frammars. Tvärtom. Det är faktum att attacken blev ytterligare en bland ett antal ganska misslyckade attacker. Gargis nämner juldagsbombningen på ett flygplan på väg till Detroit förra året och den pakistanska amerikanske man som försökte spränga en bilbomb på Times Square i New York i maj i år som exempel. Dessa attacker är snarare tecken på Alkaidas svaghet, att organisationen inte längre kan skicka ut välutbildade, välutrustade terrorister som kan utföra spektakulära, framgångsrika attacker av det slag som skedde på 90-talet och i synnerhet den 11 september 2001. What we have witnessed in the last two years are amateurs who do not really have the know-how, who are not skilled, who are not well trained, and that's why most of the, the attacks, thanks God. Det vi har sett under de senaste två åren är amatörer som saknar rätt träning och utrustning. Vilket är orsaken till att de misslyckats, säger Gerges. Men, invänder jag då, vad säger han om rapporterna som pekar på kopplingar mellan Taimur, Abdul Wahad, Abdali och Al-Qaidas systerorganisation i Irak? Och om att Al-Qaida förbereder en terroroffensiv i Europa och USA. If this turned out to be true. Would it make you change your mind when it comes to the big picture about uh, the state of al-Qaeda? Uh, first of all, it's basically a piece of evidence. Uh, really, no one knows. Uh, neither the Americans nor the Brits have said a word about it, is, except that we are following the lead. Uh, the big point, what I'm trying to say, I am not suggesting that al-Qaeda is not dangerous. I am not suggesting that homegrown extremism is not dangerous. I'm not suggesting that we might not wake up tomorrow and hear have a, bomber, a bombing here and there, and I hope I am wrong. All I'm suggesting, we need to contextualize the threat. We need to put it in its correct perspective. Al-Qaeda no longer represent a strategic threat to other Muslim societies or Western societies. Al-Qaeda is a shadow of its former self, Gerge svarar att uppgifterna om Al-Qaida-kopplingar och juloffensiver är långt ifrån bekräftade. Så lägger han till att han inte försöker säga att Al-Qaida inte är farligt eller att terrorister som Stockholmsbombaren inte skulle vara farliga. Det han försöker säga är att vi måste sätta händelser som den i Stockholm i lördags i dess rätta perspektiv, nämligen att Al-Qaida inte längre är ett strategiskt hot, vare sig här i väst eller i den muslimska världen. Därför säger Fawaz Gerges slutligen måste vi tona ner den stora berättelsen om terrorism som dominerat efter den 11 september 2001. The 9/11 narrative, terrorism narratives, does a great deal of harm. It is the oxygen that sustains al Qaeda. The American war on terror has given birth to a new wave of homegrown militants who believe that the United States and Western societies are waging a war against Islam and Muslims. Even though Western societies must be vigilant and defeat the new wave, we should keep it in perspective. We should not be very hyper and and, and, and try to exaggerate and overblow the nature of threat faced by Western societies. Den stora berättelsen om terrorismen efter 11 september och kriget mot terrorismen är det syre som Al-Qaida och efterföljare som Taimur Abdulwahab Wahab Abdali lever på. Vi måste vara på vår vakt. Man får inte överdriva det hot de utgör. Det sa Fawas Gerges professor i Mellanösternpolitik på London School of Economics till Konflikts Ivar Ekman. Men hur mycket Gerges än hoppas att kriget mot terrorismen snart ska deklareras avslutat så pågår det. För snart ett år sedan inträffade ett av de attentatsförsök som rönt mest uppmärksamhet under året som gått. På juldagen 2009 försökte Omar Farouk Abdul Muttalab spränga sig själv i luften på ett passagerarplan på väg till Detroit. Han hade sprängmedel insytt i kalsångerna. Det hela avvärdes och ingen kom till skada- men landet som Abdul Mutallab flög från- och även ska ha fått sin terrorutbildning i, Jemen- kastades in i strålkastarljuset. Rubriker som Al-Qaidas nya fäste- och terrorns fristad prydde tidningar i USA och Europa. Och journalisterna flockades i det fattiga landet- på den arabiska halvöns sydliga spets. En av dem som åkte till Jemen var konflikts Lotten Colin. kolin som bland annat skjutsades ut till en militärövning ute i öknen. Så här let det i konflikten 30 januari. Skotten vinner, soldaterna rycker framåt i två långa led- och pansarskyttefordonens granatkastare tömmer sitt innehåll över huset- där Al-Qaida-medlemmar ligger eller så beskriver i alla fall den jemenitiska befälhavaren för det samlade pressuppbådet på läktaren vad det är vi ser framför oss. 27. 7 dorskar gans. guns, A clash in För en vecka sedan gjorde samma militäruppvisning för andra journalister som var här. Bilderna från den har redan kablats ut över världen. Och vi kommer att The the we we did. Week. Men till slut löser allt sig och mannen från amerikanska Fox News överröstar alla andra när de välkammade tv-reporterna radar upp sig framför den imaginära krigsfronten. Det är förbjudet att gå ner från den stenlagda läktaren, för bakom kullen ligger de amerikanska soldater som vi sett på hitvägen i gipen. Och de får absolut inte fångas av någon kameralins. Det har sin förklaring. Den amerikanska insatsen för att med vapen, personal och inte minst underrättelseutrustning- träna de jemenitiska styrkorna att bekämpa Al-Qaida är kontroversiell. Och de som vill rida på den antiamerikanska vågen i Mellanöstern varnar befolkningen för att det här är bara början. Snart kommer USA även att invadera. Men det tror inte Ali Saif Hassan, chef för tankesmedjan Political Development Forum i huvudstaden Sanaa- i ett realistiskt framtidsscenario- They will not send their troops to Yemen. I'm pretty pretty sure they will not send their troops to Yemen. They send their money, they send their movements, they send their plans, they send their intelligence, they send, they send their commanders, but not the troops in the field. But do you think people are that easily tricked? Uh We are pragmatics. Yemenis are pragmatics. Yemeniter är pragmatiker. Så länge inte den amerikanska närvaron är allt för påtaglig är det ingen som protesterar, säger Ali Saifazan. Han menar att det är en slak lina Jemens regering nu tvingas balansera på. Å ena sidan är omvärldens oro för Al-Qaida en kassako som regeringen kan mjölka efter behov. Å andra sidan är USAs och Europas nyvaknade intresse för Jemen kontroversiellt i hemlandet där många menar att Al-Qaida är ett amerikanskt hjärnspöke utan verklig grund. Al-Qaida är en liten grupp. Al-Qaida är en liten grupp. De är inget hot, säger Monifal al-Massari som driver ett litet stånd fyllt med sablar i sina gamla delar. Där de höga pepparkaksliknande husen i Lera reser sig mot den klarblå himlen. Han vill istället prata ekonomi. Inflationen är skyhög. Jag är affärsman men kan inte köpa in varor för att sälja, säger han. Ja. Men, men, han sa, Får masari inte är ensam om att peka på andra problem än de som det internationella samfundet fokuserar på? När elen försvinner för femte gången under samma eftermiddag drar han och de andra shoppägarna åter igång sina generatorer. Här ses Al-Qaida bara som en produkt av andra, mycket värre problem. Kriget i norr som gräver djupa hål i statskassan, separatisterna i söder, vattnet som håller på att ta slut och oljan som långsamt sinar. Ja. När utrikesministrar från 21 länder samlades till en Yemen-konferens i London i veckan pratade de visserligen om att fattigdom är grogrunden för Al-Qaida. Men det var ändå den egna säkerheten som stod i fokus. Som Hillary Clinton sa efter konferensen... Jemens instabilitet utgör ett direkt hot mot USA. Och det är sådana uttalanden som Nadia Alsakaf, chefredaktör på tidningen Yemen Times, tycker visar på det internationella samfundets verkliga agenda. De bryr sig inte om hur man bygger en nation, bara om att trygga sitt eget lands säkerhet, säger hon. And the international influence on Yemen is only concerned with terrorism. So the pressure is put on Yemen just to help eradicate Al-Qaeda. Om det betyder att Yemen kommer att kollapsa- så är de inte det. De har gjort det i Irak. Om det betyder att Yemen inte längre blir en nation- they don't care inte it's not det är inte deras responsabilitet- att bygga en nation i Yemen. Det är deras responsabilitet att göra deras land- en säker plats genom att eradikera- de potentiella terrorister som kommer från Yemen. När jag träffade Nadja al då, i januari- för snart ett år sedan, vilade ett band av svettpärlar- i hennes panna- strax under hijabens kant. Hon minns mig inte riktigt. Det var hundratals journalistintervjuer som fyllde hennes almanacka under ett par intensiva veckor. Hello. Hello, is this Nadja? Yes, Loten? Yes. Um, so Will you had me. Yes, uh, we met in January uh, in your office. I don't know if you remember me. Um när <laughs> uh, yeah, jag nu ringer är hon på väg hemifrån med andan i halsen uh -huh. till Yemen Times redaktion som ligger på översta våningen i ett kontorshus i Sannas nyare delar. Jag frågar vad som har hänt under det här året. Hur påverkades Yemen av kalsongbombaren och all uppmärksamhet som följde i hans spår? You can say that what happened in december defined the shape of 2010 for Yemen, because that made Yemen on the headlines. And uh, since then, we've had experts, journalists, researchers, um, new military units um, for anti-terror. We already have a center or um, an office for the FBI uh, here in, in Yemen, and uh, the, the British are following. So a lot of intelligence, lots of security. Detm um, rumors av kamers in different places um, so I guess that's that. 2010 har präglats av kampen mot Al Kaida i Jemen. Militären har en ny anti enhet. FBI har öppnat kontor här och nu ska britterna göra detsamma. Och det går rykten om hemliga kameror överallt i Sanaa, sammanfattar Nadja Al-Sakaf. Allt det som både hon och analytikerna Lisay Fassan förutspådde när jag träffade dem i januari har alltså hänt. Amerikanska drönare regnar numera över Yemen. Jag frågar Nadia om det hon sa då att Jemens akuta problem med vattenbrist, fattigdom, analfabetism alltid hamnar i andra hand när omvärlden sätter terrorbekämpningen i första rummet. Är det fortfarande så? Morally mm. yes it has been the case, but then with we've had international organizations suddenly established in Yemen, mostly American organisations supposedly working on development issues, but then when you really talk to them, you find there's a, always a political mandate. What do you mean by that? It means that when you come to talk to them about development, they would fund, for example, an educational program so long as there is the terror aspect of it. Like, for example, educating youth on how not to become terrorists. Efter att situationen i Yemen hamnade på den internationella agendan har vi fått stöd och hjälp. Många amerikanska givarorganisationer har kommit hit. Men allt de gör har ändå ett terrorfokus. Om de till exempel ska ge bistånd till utbildning så ska det vara utbildning i att motverka extremism. Annars ger de inga pengar, säger Nadja al -Sakaf. När intervjun nästan är slut och Nadja strax är framme vid Yemen Times kontor där hon ska ha redaktionsmöte berättar jag för henne vad som hänt i Stockholm i helgen. Och även om likheterna mellan Sverige och Yemen är få, jag kan faktiskt inte komma på en enda, så frågar jag henne om hon har några råd till oss. <clears throat> Man föds ju inte till terrorist, man blir det, konstaterar Nadia al-Sakaf när hon hämtat andan efter att ha gått upp för alla trappor. Sen säger hon, det är klart svenskarna blir rädda eftersom terrorismen nu kommit om in på livet istället för att bara finnas på avstånd i Pakistan eller i Irak. Men jag hoppas att ni försöker förstå terrorns rötter istället för att bara slå tillbaka. It's not anymore something that has to do with Pakistan or Iraq or a country miles away from them. It's become something that they are concerned with at home. extent should I should I be scared of it? Should I attack it? Or should I understand it? So I would advise that more understanding Um, uh, at the larger picture, the background, as if you're an, approaching a disease, for example, instead of being scared of it and hiding in your room, you should go and find a doctor and, and try to understand what's happening to you. Jag råder er till att försöka förstå kontexten och bakgrunden till terrorn istället för att bli rädda. Ungefär som att när man blir sjuk så går man till doktorn istället för att ligga hemma och bara bli sämre, sa Nadia Al-Sakaf, chefredaktör på Yemen Times till konfliktsreporter Lotten Collin. Vi har idag en vecka efter självmordsbomben på Bryggagatan. Försökt se vad i vår tidigare produktion här på Konflikt som kan ha bäring på frågan om våldsbejakande extremism i Sverige. Så avslutningsvis en liten tankeställare. I onsdags samma dag som Säpo släpper sin rapport och tre dagar efter bomberna i Stockholm- Ja då detonerar två bomber och dödar 39 personer och skadar dussintals i processionen utanför moskén i Shabahar i sydöstra Iran. Den sunnimuslimska militanta gruppen Jundullah har tagit på sig ansvaret för dådet. Och nu kommer det. Vad kriget mot terror kan användas till för efter att iranska myndigheter undersökt laddningarna anklagar nu regimen i Teheran, CIAs regionala kontor för att ha hjälpt till och finansierat Yundulas attack. Teheran, inte världens trovärdigaste källa men så blir terrorn en bricka i större konflikter tänker jag men det är något som skaver. Jo just det, ett gammalt konfliktprogram och en före detta fältagent för CIA i regionen Robert Baer. så här sa han i konflikt den 24 maj 2008. The, the United States has been in touch with Jundullah, which is a Takhfiri group, a, a, very close to the Taliban in Pakistan. The, you know, the administration has been flirting with these groups under the mistaken notion that Iran is an unstable pre-revolutionary state. There's no evidence of that. CIA-agenten Robert Bär om amerikanskt stöd till sunnitisk terror i Iran. Ett av rykterna i skuggvärlden kring kriget mot terrorn som konflikt handlat om idag. På vår hemsida kan ni under rubriken om terror och rättsröta lyssna till fler program om terrorismen och kriget mot dem. www.sverigesradio.se-p1-konflikt men vi rekommenderar särskilt programmet som vi citerat ur idag, Konflikt från den 27 november, kriget som inte vill ta slut, med tankeställaren om det misslyckade terroristillslaget i Göteborg, intervjun med journalisten bakom Washington Posts avslöjande om ett skenande säkerhetssamhälle i USA och historien om den svenska medborgaren på BBC som gör film om muslimska brödraskapet men vägras USA-visum. Så varför inte ge dig själv en intellektuell present, en riktig konfliktklapp ur vårt arkiv nu under jul- och nyårshelgerna som ersättning för vår frånvaro de kommande lördagarna. Konflikt är tillbaka lördagen den 8 januari, till dess en riktigt god jul och ett gott nytt år från oss på Konfliktredaktionen som idag bestod av producenten Ivar Ekman, tekniker Bradley Chauvet och jag som heter Mikael Olsson.